În munții al mașului, undeva către soarea pune, la polele unei stânci semețe se află o prăpastie adâncă. Unii îi spun comoara lui Scorilo, alții căldarea cu galbeni, oricare i-ar fi numele, legenda e aceeași. De mult, tare de mult, prin locurile acestea s-au purtat mari și crâncene bătălii între daci și romani. Deși s-au luptat vitejește, pământenii daci au fost înfrânți. Cu inima măhnită. Au luat drumurile codrilor și potecile munților să-și afle întâlnituri. Printre ei se afla și o căpetenie pe nume Scorilo. Viteazul Dac, neîntrecut odinioară în bătălii, vrând să mai fie de folos într-un fel poporului său, s-a tras în munți purtând cu sine, în grijă și mare taină, o mare comoară. Iată-l așadar pe Scorilo, stând de veghe în fața focului, în preajma unui zvor. Dar Scorilo nu-i singur. La un soțit în drumul acesta Dios, vezina, un tânăr crescut pe lângă casa lui, și ceta, copila sa, scăpată ca prin minune de mâna vrăjmașe care o răpusese pe mama ei, buna lui soață. Gorilo, aici ești? Aici sunt. Oh, ce devreme vreme te-ai sculat, vizina. Ori n-ai somn. Nu, am avut un vis. Un vis minunat. Mi-a părut rău că m-am trezit. Așa te aici, lângă foc. Așa, așa. O mai fi mult până la ziua. Nu, no, nu. No. Curând, foarte curând, negurile nopții vor fi alungate. Și zorii vor străluci peste munți Vrei ceva? Da, spune-mi, scorilor Cum arată ciugile? Da, de ce vrei să știi? Te-am auzit astă noapte spunându-i cetei Că se zăresc înspre satul nostru arzând ciugile Ce sunt acelea? Ea niște... Niște măciuci din paie Înde ah. satele jugit și prinse bine În vârful celor mai înalți și singuratici copaci la vreme de primejde oamenii le aprind una câte una Și bătăile lor se văd până hăt, hăt, departe Vândește oare vreo primejde satul, locurile de unde am plecat? De-abia s-a stâmpărat șuerul bătăliilor cu romanii. Ce de poate fi? Nu știu, dar aflăm noi Bezina ea spune ce vis ai visat O, să vezi Se făcea că zamolc se... Chiar el a venit în tabăra noastră Ei, Nu se poate Așa e cum îți spun și îl vedeam așa de bine Ei, plăcăule, Mă vezi? N nu, nu, dar unde ești? Apropie te Vino, vino lângă mine Vreau să-ți vorbesc Cine ești tu? Zamulxel Zamulxel zeu. ce rău am făcut? Vrei să mă pedepsești, dar pentru ce vină? Nu, văzina, nu-ți fie frică, apropie-te și ascultă. Ascult, zeu. Ai crescut, băiete, ori n-ai băgat de seamă că ești un flăcău acum și încă unul zdravân? Zdravân sunt, eu nu zic, nu, dar nu pe de întregul mi piciorul cel drept beteag În schimb, ai auzit bun și văz Și mai ai și în vânjoase Ești puternic, vezină Ascultă, frăcăule, ce-am să-ți spun Nu peste multă vreme pământul de acestea și oamenii de prin părțile locului Vor trece printr-o mare primejdie Tu, văzina Ești hărăzit de soartă să-ți piep celor ce vor încălca aceste pământuri. Să nu-i lași să ne pârjolească țara. Nu-i las, Măritezeu, cum să-i las? Chiar dacă al fi să-ți pierzi viața? Viața mea e de mult dată țării. Așa, așa, flăcăule, să nu-ngădui o nelegiuire ca asta... Ce zici de visul meu, Scorilo? Ne mai pe Ne mai pe o că l-am auzit. Și l-am văzut și eu pe Zamoksi. Salumina de ziua. E vremea să trezesc pe CETA. Da. Să ne dea ceva să mâncăm. CE S-a CE S-a întâmplat? CE s Căprioară, că căprioară, hei, de ce fuști din calea mea? Hai, vino apropiete. te căprioară, nu te teme, nu-ți fac niciun rău, căprioară! Are de ce s-au desperiat? Parcă au trăit niște crenci. Hei, cine -i? Eu sunt cetățen. O, oh, tată! De ce te-ai depărtat de tavara noastră cetățen? Toată noaptea m-am gândit tată, la ciugile care ardeau zarea satului. Poate că bunicii sunt în primejdință, tată. E, nu cumva ai vrea să te duci la ei. E dor de ei, tăi cuțea. Parcă mie nu. Știi? Adinaori mi-a ieșit în drumul căprioară <gă> I-aș fi dat inima să tu ducă în pasul ei sprințar Și să o lase în cerdacul meu de acasă ăsta e glasul pământului pe care te-ai născut, fata mea Să le spună inima mea bunicilor că nu am tine Că nu mă pot odihni departe de ei Că-mi e gândul călător, țesul din plâns și dor Dor de casa mea, tăicuță Ești tulburată, copila mea, ești tulburată Ți-o atâta dor de bunicii tăi? Oh, dacă ai ști, tăicuță Doare dor Mult aș vrea să mă duc să-i văd Mai ales că sunt bolnav și pătrân Te-aș lăsa, ba, ba chiar aș merge și eu până la ei Că sunt părinții mei și mă doare sufletul să-i știu bolnav Să mergem, tată, să mergem Nu pot, fata mea De ce? Știi doar care e rostul meu aici Oare ai uitat că trebuie să păzesc comoara pe care bunul de cebal Mi-a încredințat-o înainte de moarte Rămâne vezina, tată Nu, nu se poate Nu se poate Vietul de el Știi doar că singur nu se poate descurca O zi, tată, numai una Nu vin dușmanii chiar azi Chiar acum Datoria e datorie, fata mea Nu pot pleca Atunci plec singură Tu? Ce? N-am mai umblat eu singură prin pădure? E, ai umblat, ai umblat Nu zic nu, numai ca acum uh... <laughs> Crezi oare că mă rătăcesc? Cunosc pădurea, tată Știu, știu Totuși nu-ți pot îngădui să treci De ce? Ți-am spus doar că primești Ah, Te gândești că mișină pădurea de fiare? Dar eu nu mă tem de ele De ele nu, dar de ostași împăratului de la Roma Ori de barbarei ce ne încalcă țara să te temi Să te temi Dar ți-am arătat ciugile astă noapte Arzând chiar împreajma satului nostru Nu-i oare acesta semnul unei mari primești. trebuie să văd pe punuta. Nu trebuie oh, Tăicuță, lasă-mă să plec oh, De ce mă pui la cel care fata mea? Nu știi că te iubesc, mi a spus și... Tu ești totul pentru mine Mâine, pe seară sunt înapoi Să o jur, cuță. Nu pot Mă ascunde păturea Nu oh, Ascultă-mi rugămintea, ascult-o e... Văd că nu mai am putere să te opresc Tei Bine, bine, bine, bine, fie Dar măcar ia câinele cu tine Îl iau Poate că îți va fi de folos Îl iau, îl iau Hei, cuțu, cuțu, da, da, da, cuțu, cuțu. Rău să sănătos, dă-i cuțu Credeam că doarte. Să dorm? Nici vorba Șezi Ce noapte coasă! Și ceta nu mai vine Gândesc că ar fi fost poate mai bine să mă fi dus cu ea Acum Acum e prea târziu Sunt tare îngrijorat în pricina ei da. Ciugile ard încă Ard Ard vezina Alt și vulvătaia lor îmi, îmi e parcă sufletul de n-ar fi căldarea asta cu galbeni. S-o ascundem bine, o îngropăm în stâncă. Pornim apoi să o căutăm pe Ceta. Eu nu mă pot clinti de aici. Știi doar. Atunci mă duc eu. Tu? Ce poți face tu singur? Vă descurc, eu n-ai teamă. M-am dus. Bine, fii cu băgare de seamă, vezina. Ferește-te să nu te vadă, auzi? Fii fără grijă, scorinu. Uuu, copila mea, copila mea. Unde rătăcești tu oare? asta e stăpâne fica lui Scorilo, păzitorul comorii dacilor. În genunchi, fetițo! te în fața mare căpetenii a sarmaților, neînfricatul Tebald. Sați-mă, dați-mi drumul! Vei fi liberă, fetiță, da. numai după ce ne vei arăta drumul care duce la scunzătoarea comorii. Niciodată! Ei, am auzit că vrei să-ți vezi bunicii, așa-i? Dați-mi drumul! Dacă vrei da. să-ți se împlânească voia, atunci ai încredere în noi. Nu-i facem nimic tatălui tău dacă ne arăți ascunzătoarea Și îți înlesnim să-i vezi și pe bunici Poate nu știi că ei acum se află în mâna romanilor Că satul din vale e cucerit de romani Ei, taci Nu pot Atunci nu-i vei mai vedea niciodată pe bunicii tăi Aș fi trimis știință mei să-i scape Ei, ce zici? Mă învoiesc. Știam eu. Bine te-ai gândit, fetiso. Dar mai întâi să-mi ocrotești bunicii, așa cum ai făgăduit. Cum? Pui la îndoială cuvântul unei căpetenii sarmate, oșteni, legați de trântul unui copac, să stea acolo până i-a venit gândul cel bun. Orde nu să piară de foame și de sete. Vădă, eu mi un sfat. Vorbește, ușteamule. Te ascult. Copilul aceasta este însoțită de un câine. de vom da drumul fetei, câinele ei ne va duce drept la scunzătoarea lui Scorilo, care cred că nu-i nici prea departe. Da... Nu-i rău. Nu-i rău deloc. Ușteni, dați drumul copilului. aduceți în pace. Ești liberă, pată Pentru a-ți dovedi mărinimia mea, te las să pleci. Du-te, de-i spune lui Scorilo că bunicii tăi vor fi sloboți dacă îmi va asculta rugămintea. Cred că el va fi mai înțelegător decât tine. Hai, pleacă! Ce este? Ai găsit o peceta. Primești de Scurilo, primești de mare! Cei cu fata mea au prins-o romanii? Nu romani, sarmatii! Cum? Sarmatii? Da, scurilo. Au dat foc satului, au ucis oamenii! Vă să zic că asta vestea o ciugile! Da. Blestemații! Blestemații! Sărmanii mei bătrâni! Dar cum de aflat? La marginea pădurii am auzit glasul. M-am oprit, da. m-am ascuns după un copac să nu mă vadă și. Am ascultat. Hai, zi, zi, zi, zi, nu mă mai ferme. Erau de ai noștri, scăpați din părjol. Se întrebau unde să se ascundă. Erau bătrâni, nu? Da, chiar așa bătrâni. Altfel, altfel n-ar fi fugit ei din calea dușmanului. Și am mai aflat scorilor că romanii, din garnizoana de lângă sat, au luptat da. împotriva sarmaților, umăr la umăr cu ai noștri. Mai că nu mi-a crede. În fața primejdiei, oamenii se unesc. Dar. Dar nu mi-ai spus, mi spus de CETA. Ai văzut-o? Stai să vezi. M Am strecurat până aproape de tabăra sarmaților. Da. Ascuns după o m-am uitat în vale Zarbă mare Ceta era legată de un copac Și si? ei o întrebau nu știu ce mișeii. mișeie Odată la un semn al căpeteniei sarmate I-au desfăcut strânsoarea și Ceta a luat-o repede pe potecă în sus Nu-i nu bine Nu-i bine nu. Vezi, ea nu s-a gândit copoturi, urmări. Și? Și? Si? S-au si? luat după ea, fără ca fata să-i simtă măcar Câinele Câinele le va arăta dumălor da. cât s-ar silice, dar să-i abată din drum, să-i să înșele Și eu am bănuit că așa o să se întâmple Am pornit cât am putut de iute să-ți dau de știre Acum ce facem? Ce să facem? Îi așteptăm Sunt mulți, Corilo, și noi, noi suntem singuri Nu-ți fie frică, vezina Adu-ți aminte de vis, de ce ți-a zis, Zamolxe Nu de mine mi-e teamă, de ta? Ne vom lupta cât o putea, vezina Că avem de apărat două comori Peceta singurul meu copil și comoara de galben, comoara întregului popor dac. Pregătește-te de lupta de zina! Sufletul cu întrebări. că ard mai rău ca jarul încins în vatră. Da. Mai bine, mai bine întinde arcul și țintește. Da. Hai, țintește bezina odată, țintește! Unde, lângă tufa de șnepeni? Da, da, acolo. Ei, scorino, nu încerca să te-ascunzi, nici să mă răpui. Alții mi vor lua locul. M auzi? Acum, bezina. Aaaa! Corilu, stai, stai, oprește-te. De ce? De ce? Nu vezi! Unul dintre sarmati o folosește pe Ceta de pavăză. Ah, oh, săgețile noastre nu mai sunt bune de nimic. Lasă-mă, dezină, lasă-mă! Știu ce să fac spre am salvat salva copila. Ce ai de gând? Spunem -mi și mie. Vom vei urma în tocmai sfatul, vom izbândi. Spunem ce trebuie să fac! Ascultă! Da. Ascultă! Îi voi striga lui Ceta să se arunce la pământ. Da. Chiar în acea clipă, tu vei slăbozi să gepa o pe acel nemernic ce se ascunde în urma ei. Așa voi face. Din câteva salturi vei fiind lângă copilă. Atunci acoperne ne cu ploaie de săgeți. O, zamol, se zeu atut puternic, dei brațului meu tăria stâncii. Ești pregătit, Vezina? Sunt pregătit, Corilou. Ceta! Ceta! Ați da! azvârle de la pământ, ai înțeles? Da, da, da! Nu-ți fie teamă, Ceta, vin la tine. Țintește, Vezina, țintește! Ah! Ești afară fără copilă mea! Ceta, Aleargă, Ceta! Aleargă cât poți de repede! Ceta! Vezina! Așa, așa, păcăule! Te-ai purtat ca un viteaz! Ceta, vezina! Da, Acum ne vom lupta pe viață și pe moarte! Iată-i! Ce mulți sunt, scorilor! Să nu vă fie teamă! Asupra celor ce ne-au încălcat pământul strămoșesc Vom trimite fulgere și trăznete Iar de va fi să pierim în luptă Comoara neamului nostru va rămâne ascunsă peste veacuri De nimeni știută, de nimeni găsită Jurați că veți fi neînfricați în luptă Jurăm. că vom cinsti amintirea părinților noștri A căror cinste și vitejie le vom păstra nestinse Precum lumina crengilor aprinse pe pământul tacii Romane Surah! Surah! Surah! Surah! Surah!